שלום לכל המאזינים, אתם ב-Hu פודקאסט וואטשמן, סדרת פודקאסטים ספיישל ל-30 שנה ליצירת המופת וואטשמן שיצא בשנת 1986, קומיקס של אלן מור, דייב גיבונס וג'ון היגנס ששינה את עולם גיבוריה על הנצח. בדרך כלל ב-12 פר פרקי הפודקאסט, אני, תום שפירא ואורח מיוחד בכל פרק מדבר על גיליון אחר של החוברת, אבל הפרק הזה הוא קצת שונה, אפשר לקרוא לזה "Hu פודקאסט וואטשמן מובי", כי אנחנו נדבר על הסרט של וואטשמן יונתן מירן, uh, מהפודקאסט uh, כמה גרוע זה יכול להיות, שכרגע נמצא בפגרה מאוד ארוכה ומקווה שיחזור. Uh, כותב קצת באינטרנט, עושה סטנדאפ ושם, כל הדברים האלה. נחמד מאוד שהצטרפת אלינו. למי שמעוניין למצוא דברים אחרים שאני כתבתי, אפשר למצוא אותם דרך עלילון.נט, uh, או אם אתם מעוניינים בפודקאסט הקולנוע שלי. קצת רלוונטי לפודקאסט הזה, mm -hmm. הפעם אפשר לחפש בפייסבוק את שורה שנייה באמצע שהיה בפגרה בגלל ביודוי מייקסט אבל חזר לפחות בזמן ה... בזמן שאנחנו מקליטים את זה. אז אנחנו מדברים כאמור על הסרט של וואטשמן שיצא בשנת 2009 וכונה בארץ בעברית השומרים. כן. כן, אני מניח היה... היו מעוורטים את הקומיקס גם היו קוראים לו השומרים. הבמאי <אז> <אז> היה זק סניידר, כותבים היו דיוויד הייטר. ואלכס טסה, או צה. ובסרט שיחקו מלין אקרמן, בילי קרדאפ, מצ'ו גוד, ג'קי הרלילי, ג'פרי דין מורגן, פטריק ווילסון, קרלה גוגינו, מאט פרואר, סטיבן מקטי, אה, לורה, לורה מנל, רוב לבל, גרי יוסטון, ג'יימסון קונור ועוד, ויש הרבה הרבה אנשים בסרט הזה. יש גם הרבה הרבה גרסאות לסרט הזה, כן, לפני שכדאי uh... שנגיד uh, כל אחד מאיתנו עשה צפיית רענון, אני ראיתי את גרסת הבמאי בת השלוש שעות, פלוס הקרנה בצד של האנימייטד ספיישל טיילס אוף דו בלאק פרייטר, שמציג את uh, כל הקומיקס בתוך הקומיקס בתור סרט מצוייר קצר של חצי שעה, כן. ומה אתה ראית? בשביל הצפייה הזאתי ראיתי הפעם הראשונה את הגרסה האולטימט, היא מכונה אני מאמין. שהיא שלוש וחצי שעות, שזה שעה יותר. Uh, מ... הגרסה הקולנועית ששננו ראינו אני מניח ב-2009. כן. לא בדיוק ב-2009, אבל ראיתי את מתישהו, כן. ושזה כבר מאוד ארוך סרט, וזה זה באמת... Mm. זה אחד הדברים שאנחנו נדבר עליהם. Watchman הסרט הוא תופעה מעניינת, היה המון backlash נגדו באופן די מיידי, מסוג הדברים שאפשר לצפות להם. כשאתה מבסס את הסרט שלך, משהו שמוכר כיצירת כי מופת, mm -hmm. ויש את העדת מעריצים, שתקום מיד ותגיד, אתה יודע, חס וחלילה יש תיגעו בדבר הזה, הדבר מתחזק מהעובדה שאלן מור, הכותב, לא נתן את ברכתו לפרויקט בשום פנים <laughs> ובשום אופן. כמו שהוא לא נתן את ברכתו לאף פרויקט קולנועי שמבוסס על יצירות שלו, <laughs> כן. אי פעם. הוא פשוט לא אוהב סרטים, בנוסף שהוא יודע שזה לא הולך להיות טוב כנראה, וגם אני חושב שהוא לא אוהב קולנוע. הוא אוהב קולנוע, הוא לא אוהב קולנוע הוליוודי. כן, הוא בעצמו ביים כמה סרטים האמת. נכון, אבל אני חושב שאני קראתי אותו אומר משהו שהוא אמר שהסיפורים שלו הם פשוט לא מתאימים לקולנוע ההוליוודי לפחות. Um, אלן מור כותב דיבר, דעתו, כן, דיבר, לא על, לא, לא. דיברנו על זה אני, אני מסכים איתו בקטע הזה אלן מור כותב קומיקסים בתור כאילו, הוא לא סתם כותב סיפורים שבמקרה. מוצגים במדיום הקומיקסים. הוא כותב קומיקסים מתוך ידיעה שהוא כותב במדיום הקומיקס, והוא עושה שימוש מלא במדיום בצורה שהמון כותבים אחרים לא מסוגלים או לא זה רוצים. זה ב... בהחלט נכון. זה לא כמו נגיד מרק מילהר. מרק מילהר. ש... כן, שאתה להגיד. יכול... האנטי-תזה של אלמור, שרק רוצה שהספרים שלו יהפכו כולד... להיות סרטים. כן, הוא... אתה יכול לראות שהוא כותב את זה בשביל שזה יהיה סרט, בסופו של דבר, זה התוכנית. Mm -hmm. אז... אה... מוכר את זה, יכול לפני שהספר יוצא. מה שנכון, נכון. Okay. וכמובן אני חושב שהבקלש התחזק עוד יותר מאז שהסרט יצא, אם לא משום סיבה אחרת משום שזקסנר הצליח לשניא עצמו על חלק ניכר מאוכלוסיית קוראי הקומיקס, ואתה יודע, גם להתחבב על חלק, אם אני רוצה כן. להיות הוגן, אני לא בהכרח רוצה להיות הוגן, אבל אני אנסה להעמיד פנים לפחות בתחילת הפודקאסט הזה שאני הוגן, עם העיבודים שלו לסרטי סופרמן וסופרמן מול בטמן ועכשיו בקרוב ליגת הצדק. כן. אבל זה מעניין באמת שאתה אומר את זה, כי זה בראייה עכשיו, ראייה לפני זה אבל, זאקסניידר עשה שני סרטים. העיבוד mm -hmm. של Dawn of the Dead, כן. שבשנים האחרונות דווקא זכה לדעתי אהבה מאנשים, אנשים דווקא אוהבים אותו לדעתי. אה כן, Dawn of the Dead זה עם להיות היפסטר של קולנוע זה כזה, אה ah, כן, אני אהבתי את זאקסניידר לפני, <laughs> שהוא נהיה מפורסם, כן. כשהוא עשה רנק קורי לסרט אימה קלאסי. ו-300 שהוא אחד מהעיבודים הקוהנועיים הכי נאמנים למקור של קומיקס אני מאמין. זה אוזר סין סיטי אני מניח. כן, אני לא קראתי את 300 וגם לא ראיתי את 300 האמת, זה לא כל כך הקטע שלי אז יוון העתיקה וכל הדברים מאוד מאוד רציניים כאלה, זה לא יוון, לא יודע מה זה. זה יוון, זה אתם לא רואים אבל אני עושה קוואט אנקוואט זה יוון העתיקה. התקופה הזאתי. זה לא ממש הסגנון שלי, אבל uh, uh, כן, זה מאוד, זה מעניין, כאילו, אני אוהב לחשוב על, uh, יש פודקאסט קולנוע שאני מאוד אוהב, שנקרא בלנק uh, צ'ק, שמסתכלים על במאים הוליוודים, ויש שם תיאוריה כזאתי, שמאי הוליוודי, הוא עושה כמה סרטים, ועל מתי שהוא מקבל מספיק כוח בשביל לעשות מה שהוא רוצה לעשות. אבל uh, זה מעניין להסתכל על זקסנגר בצורה הזאתי, הוא עושה את הרימייק לדונלד דה שזה כאילו, הוליווד אמרו, תעשה את זה בשבילנו. ואז הוא עשה את 300, ו300 היה הצלחה ענקית. Oh, okay. וכל, אה, כן. וזה נתן לו כנראה את הכוח להגיד, אוקיי, אני רוצה עכשיו הרבה יותר תקציב לעשות עיבוד של קומיקס, שרוב האנשים אומרים שאי אפשר לעשות, לאבד את זה, אני הולך לעשות את זה, אני רוצה מלא מלא כסף, וזה הולך להיות שעתיים וחצי, ואני הולך לצלם שלוש וחצי שעות, <laughs> לשחרר את זה איכשהו. אוקיי, okay. <coughs> אנחנו רק עדנו קצת מסביב לנושא, אז אני אשאל אותך ככה, האם לדעתך, וואטשמן הסרט מצליח א', בתור סרט, mm -hmm. ב', בתור עיבוד לוואטשמן. בתור סרט, אממ, כן. אני אה, חושב, אני מכיר הרבה אנשים... שלא קראו את הקומיקסים מאוד מאוד אוהבים את הסרט, לא יודע אם זה הוכחה לזה דווקא. לא, אני שואל את אבל... אני, אני, לא, אני לא מאמין בזמת כן, ההמונים, אתה יודע. לא, נכון, נכון. אבל אנשים יגידו שמייקל ביי לא, לא, מ... יצר סרט נהדר עם רובוטריקים. לא, אנשים נכון. ש, שאני מכיר ואני מעריך את דעת, דעתם גם. 아, okay. uh, אני חושב, אני אגיד לך, אני ראיתי את הסרט לפני שקראי את הקומיקס. זה mm. היה מזמן מאוד. Uh, לפני שבכלל כאילו, נכנסתי לקומיקס, כאילו, רציני כזה. ההיסטוריה שלי של קומיקס מסובכת ו... זה אבל בכל מקרה ראיתי את הסרט, אני זוכר שהתחלתי לשמור על הסרט הזה וראיתי כל מיני פרודיות שיצאו לכבוד הסרט. היה את הפרודיה של ריפינק בזבנינגשטיין, איך שדיברת איתו על זה. אז קראנו בקצרה. והיה איזה קומיקס באינטרנט שעשה פרודיה וולטשמן אבל במקום כל הגיבורי האלה הם שמו דמויות מקומיקסים הומוריסטיים, כזה פופאי ו... הבלונדי ודאגווד וארצ'י וכל אלה. נשמע, משהו שהאינטרנט היה עושה כן. ב-2009. אז אמרתי, מה זה הסרט הזה? למה הם כל כולם... הזמן מדברים על אותו דבר פה? מה, זה... מה קורה פה? ואז יום אחד ראיתי אצל חבר שלי וראינו את הסרט המאוד ארוך הזה. <אז> וכן, לדעתי בתור סרט זה עובד. עכשיו, בתור עיבוד, אני די בצד שמגן על העיבוד של וואטשמן. אני חושב שזה לא עיבוד מושלם. הוא לא... <אז> okay, להגיד שזה לא יותר טוב מהמקור? זה מיותר, כי כמובן שזה לא יותר טוב מהמקור, וזה לא משתווה למקור, המקור, המקור הוא וואץ'מן, והעיבוד הוא סרט של זאג סניידר, הוא לא הולך להיות טוב כמו המקור, אבל אני חושב שזה עיבוד הכי טוב שיכולנו לקוות. Hmm. כאילו, לא ממש, כי אני תמיד הייתי אורייה כזאת, אוקיי, אם אתה באמת הולך לבית וואץ'מן או שצריך, סדרה של שש פרקים של שעה כל פרק ב-HBO. 12 פרקים, למה לא? לא יודע, 12, כאילו, קומיקס, אני חושב שאפשר לך לעשות מזה שישה שעות, כי הקומיקס הוא שלושים עמודים, אני חושב שזה די מתפרש. זה עמודים מאוד דחוסים רובם, ה-3 על 3.13. עכשיו שראיתי את הגרסה של שלוש וחצי שעות, שזה הכנראה, אני חושב שהוא הכניס די הרוב הדברים שיש שם. אתה, יצא לך לראות את הקומיקס מושן קומיקס? לא, לא יצא לי. זה איזה עשר שעות של הקריאה כאילו זה הגיוני כי זה מאבד ממש את הקומיקס. אפשר לעשות גם שתי מסכבקים זה נשמע גם משהו שHBO, במצב היפותטי הזה HBO ישמחו לעשות שני מסכבקים של משהו זה הפורמט שלהם בדרך כלל. האם אוקיי האם יש סיבה בכלל לעשות סרט על וואטשמן? כאילו מעבר לבוא נעשה סרט מעבר לזה אתה יודע זה ירוויח לנו כסף זה מותג מוכר רק בשביל יש משהו. אחרי שהרצתי את הסרט, וקראת את הקומיקס מאוחר יותר, אתה מרגיש שהסרט מוסיף משהו, אתה מרגיש שאתה מעיבוד על זה בתחושה של, אה אוקיי, זה משהו ששווה בפני עצמו, או שזה באמת פשוט, אה אוקיי, רציתי לראות את הדמויות האלה על המסך הגדול בלייב אקשן. כן, אני חושב שזה השנים כבר. אני חושב שזה, אתה יכול להסתכל על זה כאילו, או זה חשף יותר אנשים לזה, וזה לא מוסיף שום דבר, כאילו אולי קצת דברים, אבל אני פשוט, יש לי איזשהו אמ, חיבה לראות משהו שאני נורא אהב בצורת ספר או קומיקס או ספר רגיל, לראות אותו אמ, זז, לראות אותו, לשמוע אותו, יש לי כאילו איזושהי תחושת התרגשות כזאת שאני רואה את הסרט ואני שומע את אחת מהשורות ואני כזה, זאת השורה הזאתי? וזה כאילו וואו זה כזה מכניס לי אני אני די מנוגד בקטע הזה הדעה שלי היא כזאתי אם אתה הולך לאבד כמה שיותר קרוב למקור ולהיצמד וזה. המקור כבר שם. Mm -hmm. אני, לא, אני לא צריך לראות את אותו הסיפור בדיוק במים ולטעמי רוב העיבודים הקולנועים הגדולים של ספרים. כן. בדרך כלל אלה שאתה זוכר את הסרט יותר מאשר את הספרים אתה יודע, הם אלו שלוקחים חירויות הסנדק כן. ששינה. הרבה דברים מהספר האווירה השונה לגמרי של מלתאות, רוב האנשים לא יודעים שהיה ספר של מלתאות או שהיה ספר של ראשומון, פסיכו היה ספר, אף אחד לא אכפת. שמעניין במלתאות זה שזה הסופר כתב את זה, זה אני חושב. הוא היה שותף, העיבוד הספרותי האהוב עליי הוא לסודות אל איי. כאילו העיבודה הובה להם מ... ספר uh, של קווין כן, ספייסי. ו... עם קווין ספייסי, mm -hmm. כן. והספר המקורי הוא סאגה משפחתית שנמשכת שנים על גבי wow. שנים, ואתה רואה את הסרט, והסרט מתרחש על פני תקופה של ארבעה חודשים בערך. כן. Okay. אז הם כאילו, הם קיצצו לגמרי את, אתה יודע, את המסיביות והאפיות של הפעולה, אבל זה עובד להם, כי היה להם רעיון ברור של מה הם רוצים לעשות מעבר ל... נעשה את זה על המסך. <אז... זה okay. שלא היה לזק סניידר שום מושג מה הוא רוצה לעשות מעבר ל... אני ממש אוהב את וואטשמן, mm -hmm. וואו, איזה כיף יהיה לראות את וואטשמן על מסך גדול, אם אני אוכל לעשות את, כמו שאמרת, את השורה הזאת, okay. ו... ואם אני אוכל להראות את רורשך המגניב הזה, עושה את הדברים okay. האלה, זק לזה... סניידר אוהב את המילה מגניב. כן. Okay. Okay. Uh, הבעיה אבל עם וואטשמן, עם עיבוד של וואטשמן, זה שהסנדק נגיד, זה, דוגמה מאוד מאוד טובה, הסנדק בתור ספר, לא הייתה יצירת מופת. הוא טרש נובל, כן. הוא הם... טרש. אז זה היה, היה קל לקחת במאי גדול כמו uh, קופולה, ולקחת את, את, את הלא מאוד טוב, ולעשות אותו מאוד מאוד טוב. ובגלל אבל זה... אבל בגלל זה אתה לוקח את ווטשמן, שהוא יצירת מופת, ולעשות... את, השינויים שזה, רק יעצבנו אנשים יותר, כמו השינוי האחד שהוא עשה בזה שבאמת יעצבן אנשים מאוד, ורק uh, יוריד מהמקור. אז יכול להיות שהפתרון שה, השקופ... הטוב הוא... לא לעשות את זה, ליצ'קוק יש מיוחסת אמרה שהוא כנראה לא אמר אבל זה ערך טיפי הזה מתאים לרוח הפודקאסט. אל ת, פשוט אל תאבד, אל תאבד קלאסיקות, כן. תאבד, תאבד זבל כי יש לך חופק. והדבר המיוחד נכון אני חושב במאה ה-21, עד, עד המאה ה-21 תרבות הפנדום, כאילו, תרבות המארץ באופן כללי, הייתה הרבה יותר מבוזרת ופחות מחוברת ולא היה לה דרך. מעבר ללשלוח מכתבים כועסים לשאף אחד לא קרא, לא היה לך דרך ליצור איזה אינטראקציה בינך לבין המערכת שמפיקה את הסרטים האלה. יכולת לדבר עם יוצרי הקומיקס, כי אתה יודע, הם היו איזה תעשייה קטנה יחסית, אם אתה באמריקה הם מגיעים לאיזה קון שכונתי, והיית יכול לעמוד שם ולצעוק את למה הרגתם את איקס או את וואי, תחזיר אותו לחיים. אבל המפיקים בהוליווד מרוחקים לך אלפי קילומטרים, מאות אלפי קילומטרים, אז הם היו יכולים לעשות שינויים, וכמו שאמרתי השינויים האלה, הרבה פעמים יצרו דברים נוראים, אבל הרבה פעמים בגלל שהם לא היו מחו... הרגישו מחויבים למשהו, הבמאי, התסריטאי, <אח> הכוכבים, יכלו ליצור משהו שהיה מעניין בפני עצמו. אבל היום כשתרבות המעריצים כל כך מגובשת וגדולה, יש תחושה של מחויבות כזאת של לא אתה יודע, אסור לגעת נכון על כי המעריצים השתגעו. יש באתר עין הדג היה ממש בתחילת דרכו כשהתחילו האימודים של סרטי הארי פוטר היה מין כזה מין מין מוקדם שקראו לנו נתנו את השורה של רון לארמיוני. שבו מעריצים של, סרט, של ספרי הארי פוטר מאוד התעצמנו כי בסרט השלישי מכל השנים הנוראים שהיו שם זה כזה שדמות אחת אמרה שורה שבמקור בסיפור נאמרה על דמות אחרת. ובצד עומדים מעריצי הארי פוטר שהיו אתה יודע, בהכללה גסה צעירים יחסית. והמעריצים המבוגרים יותר שהיו באתר שהם העריצו ספרי מדע בדיוני ופנטזיה אחרים והיו כזה, זה מה שמפריע לכם? כן. כאילו, נתנו שורה? עומדים מעריצי יעני רובוט במצב הם שינו את כל mm -hmm. העלילה, mm -hmm. את כל הקונספט, את כל המשמעות הפילוסופית של הסיפור, הם טוב, נתנו את השורה של רון להרמיוני. <אז> אתה אז חושב כזה... אבל שזק סניידר אה, לא שינה כלום בגלל שהוא פחד מהמעריצים? או בגלל שהוא אהב כל כך את המקור. אני חושב שזאקסטיידר לא שינה כלום, כי לא היה לו הרבה מושג מה לשנות. הדבר האחד... זאקסטיידר הוא לגמרי בסדר אם לשנות דברים אחרים בהמשך הקריירה שלו. כשהוא הגיע לסופרמן, אז הוא אמר אני אעשה מה שבא לי. אני לא חושב שהוא, כשהסרטי סופרמן בבן שלו, אני לא חושב שהוא תופס את עצמו בתור מישהו שמנסה לשנות, להפך הוא תופס את עצמו בתור מישהו שמאוד נאמן המקור. היא מאוד מאוד ביזארית בלשון המעטה ולא קרובה לשום פירוש נורמלי אבל נגיע לזה אחר כך. יש בסרט כמה דברים אתה יודע שבגלל שזה כל כך צמוד וכל כך שזה כל כך נצמד לתסריט המקורי mm -hmm. נקרא לזה אתה יודע משחזרים סצנות ופאנלים ומילים mm -hmm. אז יש שני הבדלים גדולים שבולטים אחד לטוב ותמיד ואחד לרע. ההבדל הגדול שבולט בסוף זה כמובן העובדה שהם שינו את ה... מנון ענק, התמנון החייזרי ענק שגורם להתקפה פסיכופתית ברחבי העולם לשימוש באנרגיה של דוקטור מנהטן והם גם משנים את זה במקום הוא התקיף את ניו יורק הוא התקיף כמה ערים בו זמנית, על ליצור אחווה של שלום עולמי, כאילו בסרט. בקומיקס אתם יודעים רק על ניו יורק? ויש הרבה דיונים בשאלה של, אתה יודע, על כמה זה הגיוני ועל כמה זה לא, ודיברנו על זה בפודקאסט פרופר בפרק 12, אני והאורח שלי על אתה יודע חלק מה... לטעמי חלק מהמשמעות של המזימה הזאת היא שהיא לא הגרנית, היא שהיא קומיקסית וגרנדיוזית ומוגזמת. כן, וכמו שמתארים, בדיחה. זה כן. הרבה יותר מרגיש כמו הבדיחה המושלמת שזה... Mm -hmm. עכשיו השאלה היא למה הוא עשה את זה, יש איזה כמה כי, סיבות. כי הוא לדבית. חשב שזה... לפעמים השנים אני חושב שזה יהיה, אה כן זה יותר... הגיוניים וגם כי כן לעשות סידינג לכל מה שהקומיקס עושה בדיוק זאת ה... לדעתי הסיבה שהוא לא עשה את זה <laughs> אם אתה הולך להכניס את התמנון אתה צריך להכניס את הסיפור של הכותב של הבלק פרייטר כן. והיעלמות של האומנים והביולוגים וזה לא יודע יכול להיות ש... ואז יעצור לגרסה של חמש שעות נגיד <laughs> <laughs> <laughs> ויכול להיות, אני חושב שאולי יש לי איזה תואר של סניידר אמ... אני לא יודע אם זה נכון אני לא מכיר אותו ויכול להיות שהוא כאילו אמר כאילו כן בוא כן הכניס את זה לא, אתה... לא, זה יותר מדי זמן, אנחנו נותנים mm -hmm. לך לעשות סרט, תמחק את זה. ואז חושב, הוא לא, אמר, אוקיי, מה אם זה היה ככה, אוקיי, לא לא לך... בגרסת האולטימית היה לך את הסוף האלטרנטיבי. כי יש הרבה מקרים שצילגו מראש כאילו. כן, אני חושב שכאילו, כמה כסף הם נתנו לו על דברים שלא יגיעו לסרט הסופי. Mm -hmm. הם נתנו לו מלא, הוא עשה אנימציה שלמה, שלמה שלא יגיע לסרט הסופי. כן. והדבר השני שהוא הוסיף זה כתוביות הפתיחה. Mm -hmm. שזה דווקא הקטע שרוב האנשים אוהבים נכון. מהסרט, על רקע מאוד, בוב uh... דילן, The Times The Art of the War, שמראה לך במונטאז' <coughs> את כל השינויים ההיסטוריים, וזה עובד כי זה, הנה העניין, זה הרגע שבו הוא לוקח את הקומיקס הסופר קומיקסי הזה ועושה לו mm -hmm. טרנספורמציה לדבר הכי קולנועים שאפשר לחשוב עליו, המונטאז', נכון? מה שאייזנשטיין mm -hmm. היה אוהב להגיד, אתה יודע. מצד שני אפשר להסתכל על זה ולהגיד. Um... הרוב הקטעים שם במונטאז'ה מזווית אחת וכמעט תמונות וזה משהו מאוד קומיקסי. אתה לא רואה הרבה תנועה במונטאז' הזה, אתה רואה פוזה של כן. מישהו, אתה רואה איזה את תמונת סטיזוס מזווית אחת זה כמעט כמו פאנל. אבל, אבל, זה... אבל המוזיקה והאפקטים. ו... והזה... ביחס להרבה מהסרט זה מרגיש עדין. בדרך שבה אתה יודע הוא מעביר לך מידע ב... כן, קטע קטע ש... ש... עכשיו זה מידע, זה מידע שאתה יודע בקומיקס הוא היה אפילו יותר עדין, בקומיקס אף פעם לא באמת רואים את הקומדיאן יורה בקנן, יורג כן. את זה כן. כזה נותר במשמעות צידית. Mm -hmm. יש הרבה דברים שאתה יודע, עם כל הניסיון שלו לאמץ את הקומיקס, הקומיקס עד כמה שהוא דופק לך מדי פעם סאבטקסט בראש, הוא מאוד מאוד עדיף ברמת הפרטים שלו, כן. אז נחזור לחוברת האחרונה. יש שוט נהדר בחוברת 12 של וואטשמן שבו אנחנו רואים כזה rr to run for president כן ואז אנחנו רואים את הדמויות בניו פרנטיר מדברים על nobody who wants to call president אבל אנחנו אומרים להבין באימפליקציות שהם על רוברט רדפורד. כן, הם פרקט... לא אומרים רוברט רדפורד? יכול להיות שהם ינורו שישה שינוי מוזר שהם עשו בסרט בסדר הם החזירו את זה לרונלד רייגן לרונלד רייגן אין שום היגיון בזה. כי טוב הקהל מכיר את רונלד רייגן כנשיא. הקהל לא אבל רוברט רדוורד כשחקן קאובוי לקהל של שנות ה-2016. זה היה זאת הבעיה? אתה חושב עליו בתור שחקן קאובוי לא אני לא חושב על רייגן בתור שחקן קאובוי. מה? מה כן. זה סתם שינוי מוזר שהוא עשה. Uh, זה, הוא הכניס הרבה דברים קטנים, הוא הכניס את באטמן לסרט, שזה קטע מוזר, mm -hmm. במונטאז' הזה, נכון? אוקיי, okay, זאת הבעיה הגדולה. Mm -hmm. אני זה... חושב, רגע, המונטאז' אבל, אני חושב שכאילו המונטאז' הזה זה קצת כמו, כאילו, שזה החלק שאנשים הכי אהבו, וגם, אני גם חושב שזה חלק מאוד טוב. Uh, זה קצת כאילו מרגיש כאילו, אז מה שבעצם רצינו, זה זאק סנדר שתעשה סרטון. פן וידאו ל Watchman, שזה <laughs> איזשהו <laughs> סרטון מחווה ביוטיוב ל Watchman. <זה, אבל זה העניין, זה הרגע שבו הוא לא כן עושה שינוי מאיך שהקומיקס מציג דברים. Mm -hmm. כי הוא מתחיל ישר עם הפתיחה של הקומיקס, אם okay. ה... מישהו נכנס למניין, ובגלל שזה זק סניידר זה הרבה יותר ארוך ומדמם וכואב וברוטלי. <laughs> כן, <laughs> זה משהו שאני שמתי עכשיו בצפייה הזאת בסרט. Watchman בתור קומיקס הוא לא קומיקס של אקשן. יש, יש, יש פה אקשן, כן. אבל הוא יותר סיפור תעלומה, סיפור נוער, הרבה מאוד דיאלוגים, הרבה מאוד פלשבקים, אז אפשר לראות שכל פעם שיש קטע של אלימות בסרט הזה, אז זה הרגע שזאקסניילר כאילו מרגיש הכי בשלו, אני מרגיש <אח> כאילו, הוא מגזים את כל האלימות כאילו, ש... ויש, יש הרבה קטעים של אלימות בספר, אבל, הם, אבל הם, הם, הם, הם, הם, מופרדים אחד מהשני. רק כשאתה מגיע לחלק שבו, אה, מישהו חותך למישהו את היד, אז זאקסניילר כזה, כל אדם, כן, כן. והכי אני רואה את זה בקטע של הפריצה לכלא, של ה-Night Hour ו שזה בעצם סוג של סצנת האקשן הראשונה בסרט לדעתי, והיא מופיעה בערך, זאת אומרת באיזה גרסה אתה רואה, והיא מופיעה עדיין לקראת הסוף. ואין הרבה אקשן לפני זה. לא, יש גם את הקטע שבו הם מותקפים בסמטה, בזהות האזרחית לא, אבל אתה כבר שם רואה את ההבדלים בין, כי בקומיקס סצנת המכות היא מאוד כזה... זה שני אנשים שמרביצים לשני חברים לכמה חברי, חברי כן. כנופיה וכן הם מאומנים היטב והם מנצחים אבל זה מוצג ממין כזה low down אתה יודע ובסרט אתה יודע היא בועטת במישהו והוא עף אה, שתי מטר באוויר ואתה <קש> כזה. זה אמור להיות הגרסה הריאליסטית של גיבור כי בני אדם בטח שלא נשים ששוקלות אה, סך הכל 50 קילו. או, או, ראיתי אותו עושה הרבה דברים כאלה בסרט גם עם ה... איש מהממשלה כן. שהיא מפילה אותו כזה, אבל הנחתי... עוד משהו שלא הופיע בקומיקס, בקומיקס, כן, הוא, נכון. בקומיקס, אתה יודע, הוא סוכן ממשלתי שמסביר לה מה המצב, היא לא בורחת, הם כזה אומרים, כן. אבל די חסר, כי... Okay. אז זה פשוט אולי כאילו מישהו, או זאק, או <laughs> זאק, או <זק>. סניידר, או אופנים <laughs> הוליוודים, אומרים, אנחנו רוצים, זה סרט גיבורי על, אנחנו רוצים אקשן. וזה, אוקיי, okay, זה הבעיה, ופה אנחנו נקשר ליוצר קומיקס שהזכרנו קודם. זק סניידר <Taste passion motivation> היה יכול להיות במים מצוין ואני לא אומר מצוין במובן של זה יצא סרט טוב אלא הולם לחלוטין לקומיקסים של מרק מילר. זק סניידר נולד לביים קומיקסים של מרק מילר ובמקום זה הוא בחר לביים קומיקסים של פרנק מילר ופרנק מילר ספציפית מהתקופה הטובה שלו עדיין. אז פרנק מילר אוהב אותו גם. וסרטים ולנסות לעשות את וואץ'מן. Okay, מרק גם... מילר הוא גם בתור אה, סופר כמו שאמרתי הוא ההפך הגמור מאלן מור הוא, הוא גם לגמרי בסדר עם כל השינויים שתעשו הוא גם ההפך הגדול הוא גם ההפך הגדול הוא קינגסמן ווונטד mm -hmm. הוא וונטד אף אחד לא אכפת מהסרט הזה אבל הם שונים לגמרי מהמקור גם קיק... שאני מבין גם קיקס שינה, קיקס שינה... את האוויר <קיקס> אבל עדיין שואלה. קיקס קוראו למקום מבחינת עלילה. מה הוא כזה, תעשו מה שאתם רוצים, תנו לי את הכסף שלי. תנו לי את הצ'ק, תשימו את השם <קי>... שלי בגדול. כי הוא טוב בלבנות את הקונספט. <מ> אני יש לי קונספט שאני אמכור לכם. והקונספט <אנ> הוא בדרך כלל משהו ש... ואז זאת <אנ> באמת יכולת. הקונספט הוא בדרך כלל תירוץ להגיע לסצנות שבהם אנשים יורים בדברים ומפוצצים דברים ועושים משפטי מחץ, והמין אנשים מוחזר 30 שנים אחרות. <אנ> לעומת זק סניידר, ברעיונות שראיתי איתו, באיך שהוא מציג את עצמו, לא סימשו אדם מאוד מחושב, היה רגעים מסוימים בראנאפ לבטמן מול סופרמן, שתהיתי באמת אם האיש יודע לקרוא קומיקס, <קומקס> ואני מבין שזה עלבון, אבל יש... לא ראיתי אף פעם את בטמן מול ספורמן מההתחלה כי בכנות אמרו לי על זה דברים לא טובים, אני לא מעניין אבל אבל. אני לא רואה סרטים שלפעמים גם. לא אתה יודע אני מבקר קולנוע ואפילו לי יש את הגבולות שלי לא רציתי לראות זה אני לא אשפוט מזה סרט טוב או אבל אני כן אגיד את זה. יש וזה מוסכם יש סצנות בסרט שבהם בטמן הורג אנשים יורה באנשים שובר לאנשים את הצוואר מפוצץ אותם יורה ברכב שלהם עם טילים. כשביקשו מזה סניידר להצדיק את על the dark night returns mm -hmm. על הסצנה שבה רואים את בטמן הזקן מחזיק מכונת ירייה ומולו יש חבר כנופייה שמחזיק בתערובה והוא יורה לבחור בראש והבחור נופל מת. Mm -hmm. עכשיו הסצנה הזאת היא מצוירת בצורה די מכוערת כי זה פרק מילר והוא מצייר בתקופה היא בכוונה בצורה קריקטורית מגזמת ואפשר אם אתה לוקח את הסצנה הזאת מחוץ לקונטקסט להבין שבסצנה היא בטמן. יורה לחבר הכנסי הזה בראש אבל אם קרץ את הקומיקס ואני מניח אתה יודע הוא מדבר על זה דרך נטרית אני רוצה להאמין שהוא קרה את הדבר הזה שהוא משתמש בו כהצדקה. Mm -hmm. בטמן לא הורג אחד בקומיקס אנחנו יודעים אנחנו יודעים שמשהו עשה זה שהוא ירה לבחור ליד הראש והטיח הימם אותו הוא יכול לעשות זה כי הוא דגד בטמן או וואטאבר אנחנו יודעים את זה כי בסצנות שלפני בטמן מזכיר שהוא לא מוכן להרוג אף אחד. כולל קטע שבו ניצב הוא ניצב עבור מישהו שהוא יודע שיכסח לו את הצורת המכות ומסרב לראות בו. אנחנו יודעים את זה כי משטרת גותם לא מוסיפה אישום בהריגה לרשימת האשמות שלו שמוקראת כמה סצנות אחר כך עד שתי גיליונות אחרי זה כשהם חושבים שהוא הרג את הג'וקר mm -hmm. ואנחנו יודעים שהוא הרג את הג'וקר כי אנחנו רואים את הג'וקר מתאבד כדי להפיל את האשמה עליו. בטמן לא הורג אף אחד במהלך כל דארקנט ריטרדס זה חצי מהחשיבות של הספר זה הרעיון שלא משנה כמה קיצוני המצב בטמן לא הורג וא� שבטמן הורג בזכ... בגלל סצנה מספר שהרעיון שלו הוא שבטמן לא הורג. זה כמו לקרוא את הברית החדשה ולהגיד, בגלל ישו אני חושב שמגיע לי להחזיק בכנדשק ולראות מה מי יעשה אני... דבר כזה? כאילו... אבל... מגוחך לא <laughs> תקשיב <laughs> תקשיב זה. אני כן אני בתור גיק קומיקס יש לי דעה כמו כל גיק קומיקס בעולם יש לי דעות מאוד חשובות על איך בטמן צריך להיות בדיוק. Mm -hmm. יודע, אבל אבל בכל סרטי בטמן עד עכשיו בטמן הרג אנשים הם mm -hmm. במאים לא יכולים למנע מזה משום מה גם בטים ברטון גם אצל yeah. uh, בטרילוגיה של נולן אז אם הוא פשוט היה מציג את זה וכזה איך שהוא נותן לזה להתגלגל מילא אבל בגלל שהוא מתעקש להסביר את זה וגם צאטות מחומר מקום בד. שהוא או לא קרא או אפילו יותר גרוע קרא ולא הבין. אתה יודע, אנלפביטיות של קומיק זה קצת מוזר לי. ואני תוהה אם אתה יודע, כשהוא קרא את וואטשמן, הוא חשב שראשך הוא הגיבור. זה מעניין. הוא פשוט... הרבה אנשים עשו את זה, היה לכם על זה באתר, בבלוג, כן, אני כתבתי כתבה על העובדה ש... אתה יודע, זה אפילו... דיברנו על זה בפודקאסט כמה וכמה פעמים אז לא נערך יותר מדי אבל הרעיון של זה אפילו אם אתה ברמה אינטלקטואלית מבין שהוא לא אמור להיות הגיבור ברמה הרגשית כזה כן הוא זה שמקבל את השורות המגניבות וזה שמרביץ אנשים יש לו את העיצוב מסכה הכי מגניב. וזק סניידר נותן לרגש להשתלט עליו לגמרי איפה אתה רואה את זה בסרט בדיוק. מעבר לברוטליות המוגזמת של סצנות האקשן שהוא לא מסוגל להרפות ולתת לאקשן להיות. קטן ומכוער ואנושי כמו בקומיקה אבל אני חושב שסיימת האקשן בסרט רובם ניתנות לנייט אאור וסייקס פקטר. שזה קודם דבר אחר. בקשר לרורשך מה קיו הבעיות שלך עם רורשך לפתח את זה. לא אני רק נתתי את זה אני אמרתי שהוא מסוג האנשים ש... אה אוקיי הדוגמה הכי גדולה בסרט זה לקראת הסוף שאחרי שדוקטור מנטן הורג את רורשך. והוא חייב להכניס את שבו נייט אוול מסתער על עוזי מנדיאס, כן. מעיף אותו לקיר ומתחיל להרביץ לו כזה ולצעוק לו וואי וואי כי הוא לא יכול, יודע, בקומיקס זה כזה הגיבורים מבינים שהוא דוחק אותם לפינה מוסרית והם מוותרים, הם נכנעים מול הרצון <אח> האדיר והכוח שכנוע של עוזי מנדיאס וכזה אתה חייב לשנות את העולם. ובסרט הוא לא יכול הוא לא יכול פשוט להציג את הגיבורים נכנעים מול איזה מכבש אינטלקטואלי. הוא חייב להציג איזה סצנה סופר רגשית שבה אתה יודע כן. נייט-אוול נקמת חברו הטוב. אפילו שראינו כמה סצנות קודם שאוזי מדיף יכול להפיל אותו על הרפפה לו ספג כן. כאילו ילד בן שנתיים בלי להתאמץ אפילו. כן אבל אני חושב שבסופו של דבר זה מגיע לאותה מסכנה. נייט-אוול מוותר והם מחליטים שזה וזה. אבל זה העניין זה. זק סניידר <אח> עשה עיבוד שהוא מצוין בתור קריאה. שטחית של, ה, של הקומיקס, זה כזה הנה האירועים כמו שהם מתוארים על הדף. אם יש לו הבנה כלשהי לגבי הסאב-טקסט, ועוד פעם, זה, הסאב-טקסט ווואטשמן, לפחות חלקים ממנו, הוא לא כזה נסתר, הוא מאוד מאוד כאילו, אתה יודע, אלן מור ודייב גיבונס וג'ון היגנס אומרים לך שוב ושוב מה דעתם על פוליטיקה, על מלחמה גרעינית, על הטיפשות שבמיוט של ישור דיסטרקשן, על ההיסטוריה של גיבורי העל, על הפשיזם האינרנטי במדיום הקומיקס האמריקאי. הם, הם די נועצים לך את זה בפנים, ואיכשהו או, או שהוא מצליח לפצל את זה או שהוא פשוט לא מביא את זה, זו קריאה שטוחה לחלוטין של הקומיקס. Mm -hmm. ומכל הקומיקסים בעולם לעשות להם קריאה שטוחה, דווקא את וואטשמן שכל הרעיון שלו הוא להעמיק, אתה יודע, לספק עומק נוסף לז'אנר, זה, זה פשוט מוזר לי. אז ו... מה ש... והנה העניין, אני לא חושב שזה סרט רע במובן של אני לא נהנה לצפות בו, בגלל שהסיפור הבסיסי של וואטשמן הוא כל ובגלל שכן, הוא מנסה להיצמד אליו כמה שיותר, זה השלוש, הרי הגרסה של שעתיים וחצי, הגרסה של שלוש הם עדיין מוודרים לצפייה, כי אתה יכול לשבת ולראות אותם, ואלא אם אתה יושב עם צ'קליסט של כזה, אוי, פה מפשל ופה מפשל, אתה נהנה, אבל זהו, זה כזה, זה הנאה רדודה לחלוטין. כן. אני חושב שמה שאתה אומר בעצם זה שרקס נדר יכול, הוא שינה, אבל לא מספיק, הוא נמצא בסוג של אמצע, לוקח את רוב הספר ונשאר מאוד מאוד נאמן לו, אבל לא מבין. הוא נשאר נאמן ברמה הילדית, אבל הילתית. לא ברמה, לא ברמה כן. המטאפורית העניינית mm -hmm. שלו. Mm -hmm. וזה כמו שאמרתי, ההבדל בין זה לבין משהו בנסודות ל.איי, שכן מצליח להציג את החזון של... Uh... אני לא זוכר לא את השם של הבחור שכתב את סודות ל.איי כרגע, אני מצטער, זה <שזה> סופר שאני מאוד אוהב, הקראתי כמה ספרים שלו. Uh... הוא כן מצליח, הספר, העיבוד הקולנועי להציג את החזון שלו לגבי ארה״ב של שנות החמישים, כמקום שבו השחיתות והסיוב נמצאים בכל פינה, והמשטרה והגנגסטרים לא באמת רחוקים אחד מהשני, אין הבדל בין חוק וסדר לתהו ובור ופשע. אבל, והוא עושה את זה במחיר זה שהוא מקצץ הרבה מעלילת הבסיס. Mm -hmm. הוא כן נפטר מהמוד מוח. הוא כן עושה את דבריו. הוא סייק שניינר עושה ההפך. בדיוק. הוא משקיע מאוד ביראות מאוד מאוד קרוב המקור, כן. עד הסוף. Uh, ואז uh, מפשל ב... Uh, לא רגש, אבל ה, המסר והקריאה הנכונה של זה. זה הדעה שלי, כן. אוקיי. Okay. כן, לא, יש בזה הרבה היגיון, יש בזה בהחלט לא עמוק uh, כמו ספר והשינויים ש, שהוא עושה בזה הם או לא טובים או כל כך קטנים ולא חשובים. יש כל כך הרבה שינויים קטנים, שמתי לב. השינוי הכי משונה לדעתי, זה שהם הורידו את כל הקונספט של עישון מהספר. Hmm. בספר יש קטע שבו, בספר ובסרט יש קטע שבו לאורי מדליקה בטעות את הלהביאור של ארצ'י. כן. בספר היא מחפשת את הסיגריה העתידנית, הקרק אותה פייפ שלה. הזה, כן. כן. ובקו... ובסרט, היא במקום זה פשוט נוגעת בזה ואומרת אוי בטעות נגעתי בזה. חושב שזה מאוד מאוד שבכל הסרט המאוד אלים וה r r הזה uh, הם לא הולכו להראות עישון. אבל זה, טוב אז אני חושב יש עוד משהו שאני לדבר עליו אבל mm -hmm. זה העובדה, העובדה שהוא הצליח להביא את הסרט הזה למסך בכלל היא די מדהימה אותי. העובדה שהוא הצליח לשכנע את חוליווי לעשות את זה, אני חושב שרק בגלל שהוא עשה את 300 קודם זה. כי זה, זה הוליווד זה 2008, 2009 אמרת? 2009 סרט כזה. כן, 2009. זה אנחנו אחרי, אנחנו בתחילת העידן של מארוול, אנחנו באמצע העידן של uh, נולן, mm -hmm. אנחנו אחרי הספיידרמנים הראשונים, הוליווד כבר מבינה מה גיבוריה יכולים לעשות. הוליווד מבחינת, כבר מתחילה להבין. מבחינת תקציבית, מבחינת כסף, כן, mm -hmm. הם מבינים שזה יכול להכניס להם לכסף. אז אני חושב שהוליווד הייתה, באה ומסתכלת על זה ואומרת, אוקיי, אחלה, אנשים מכירים את זה. Uh, מה התחלנו שאנחנו איכשהו נוכל לפצל את זה לכמה סרטים uh, אולי נוריד את כל הקטעים המאוד מאוד קשים נסע לעשות את זה פי ג'י פראטין נשים תחתונים לדוקטור מנהטן uh, נוריד כמה מזה נעשה את זה כאילו משהו שיהיה פרנשייז. אני חושב שזה כאילו בלי קשר של לה, לה, של הבימוי והכתיבה של זה הכתיבה בעצם של הכותבים של הסרט uh, והתוכניות העיבוד שזה די מדהים שהם אמרו אם הצליחו איכשהו להגיד לא. אנחנו הולכים לעשות את זה כמו שזה, אתם הולכים לתת לי את הכסף, אני הולך לציין מלא מלא דברים שלא ייכנסו, ואני הולך להראות עירום גברי פרונטלי, שזה ה-no-no הכי גדול של הוליווד בערך, אני הולך להשקיע 17 מיליון דולר בלדאוג שהבולבול הזה יהיה כמו שצריך. אוקיי, אבל הנה העניין, אני לא נותן... אני מעריך את זה פשוט בתור... יכול להיות שיכנעו אותה בלי קשר לאיכות הסרט. יש הבדל בין להעריך את גודל ההישג לבין השאלה של האם ההישג הזה יתרגם למשהו טוב. יש פודקאסט קומיקס שאני מאוד מחבב בשם House to the Stonish ואחרי שרץ לפני שהסרט יצא ועד היום ואני זוכר עד היום את המטאפורה שהמנחה השתמש בה כשהוא הגיע לתאר את הסרט מישהו אומר לך מישהו אומר לי אתה לא יכול לבנות בית מאפונים ואני אומר לו או באמת. ואז אני יושב במשך שנים אני בונה בית מאפונים. כן. עכשיו, אי אפשר לחיות בתוכו, הוא לא, הוא לא נוח, הוא די מסריח, אבל הוא, על פי כל הגדרה חוקית, אני יכול לגשת למשרד המקרקעין ולרשום אותו בתור בית. יש לו ארבע קירות, יש לו ארבע דלתות, יש לו אפילו חיבור לחשמל איך שהוא עשיתי, אל תישלך. אני, אתה לא תרצה לחיות בתוכו, אתה לא רוצה לארח אותו, אתה בטח לא יכול לאכול אותו, אבל זה בית. אז כזה... אז מישהו, אז אנשים אמרו במשך שנים, אלן מור אמר במשך שנים, אי אפשר לעשות סרט מוואץ'מן. אז טוב של וואץ'מן? האם, האם זה סרט טוב? נקודה. וזאת שאלה הרבה יותר חשובה. בתור כאילו, אני פשוט אמר את זה בתור כאילו מעריץ של היוהרה שהיה לו לעשות את הרעיון, להצליח לעשות את זה, לא, מבחינה של של ווטשמן יש בזה הרבה מאוד בעיות, לא, יודע, קשה לי, קשה עם זה. אני חושב שזה היה צריך לעשות בשנות, אני חושב שאם היו עושים סרט של ווטשמן זה היה צריך לעשות בשנות ה... 80 המאוחרות, ה-90 המוקדמות, על ידי במאי גונזון לגמרי. היה צריך להיות... קרק גילים היה אמור לעשות את וורידשמן. וזה היה צריך להיות... והוא היה תכנן לשנות הרבה יותר. והתסריט המוזר שלו שקראתי מאינדרן, שבסופו של דבר הדמויות מגיעות לעולם האמיתי. כן, זה חלק מזה. יש שם חזרה בזמן איפשהו, זה אני בטוח שזה קורה. דוקמן היידן חוזר אחורה בזמן וגורם לעצמו. זה היה סרט הרבה יותר מעניין. אנשים עדיין היו מתוננים אנשים הנש... מתלוננים על כל... אתה דקות. היית אבל כאילו מקבל סרט של וואטשמן שהוא אה, טוב אה, מבחינות כל הדברים אבל משנה מלא מלא דברים מהקומיקס. הסרט, אם הסרט היה טוב, ואני מעדיף סרט טוב שלא נאמן לקומיקס, מהסרט סרט נאמן לקומיקס שלא טוב. הדוגמה המשנה מבחינתי, אה, קונסטנטין עם כיאנו mm -hmm. ריבס, שהרבה יודע, מעריצי האל עד היום, ואתה יודע מתלוננים עליו בצדק, כי בתור עיבוד להל זה סרט היום בנוראום, הוא תופס כל המהות של הדמות. אחלה סרט, נותנת הופעה נהדרת. אני חושב שזה פיטר סטרומר בתור השטן שם, באחד מעלות ספרים החביבים עליי בקולנוע ובכלל. או, או יודע מה, במשך, זה שמועה שרצה במשך שנים ואף אחד לא הפריח אותו עד היום, טוענים שהסרט רובוקופ <אנ> המקורי היה צץ במקור מעיבוד כושל לג'אדג' דרד, <אנ> תסריט של ג'אדג' דרד שאף פעם <אנ> לא הופק. ואם אתה מסתכל על זה בתור סרט של ג'אדג' דרד, זה, אח... זה, זה אחלה סרט של צ'אז' דרד, זה סרט צ'אז' דרד הטוב בכל הזמנים ואני מאוד אוהב את הסרט מ-2012 mm -hmm. כי הוא מאוד תופס את רוח המקור ולמרות שהוא יודע, מבחינה לילדתית זה בדיטרויד במקום במשהו שהוא ניו העתידנית, הוא רובוט במקום להיות פשוט שוטר mm -hmm. מאוד מאוד קשוח, זה הרבה יותר קרוב לימינו מאשר העתיד של 2100 ומשהו שבו צ'אז' mm -hmm. דרד מתרחש. מותר מותר לשנות דברים אה, ברמה בפני השטח שלהם mm -hmm. כדי להגיע לאיזה אמת פנימית. עוד דוגמה קולנועית לעיבוד שמאוד אהבתי, שלא הוקרן בארץ ודיברנו עליו בפרק ראשון של שורה שנייה באמצע, <coughs> יש ספר בשם טריסטרם אה, שנדי. זה רומן אנגלי קלאסי mm -hmm. שבמשך מאות שנים, כשאני אומר קלאסי אני מתכוון המאה ה-18, mm -hmm. מאות שנים הוא נחשב לדבר בלתי ניתן לעיבוד כי המבנה שלו הוא כדלהלן. טריסטרם שנדי מנסה לספר את סיפור חייו כמו אתה יודע נולדתי וגדלתי כן. וזה. אני מכיר את העיבוד העיבוד הוא קוקנבול סטורי. זה סרט על הניסיון כן. לעשות הרעיון, הרעיון של טריסטרם שנדי הספר זה שהוא מנסה לספר את סיפור חייו אבל הוא לא מצליח אז mm -hmm. הנרייטור של הספר. כל הזמן כאילו עוצר את עצמו וכזה אומר אוקיי נולדתי ו... ו... Mm -hmm. ואז כזה רגע אבל בעצם לפני שנולדתי אני צריך לדבר על אבא שלי אני צריך לדבר על הדוד שלי שהיה חבר שלו אני צריך לדבר על ההיסטוריה הצבאית של הדוד שלי אני צריך לדבר על, הח... על החיבה של הדוד שלי בגלל ההיסטוריה הצבאית שלו, שבעה כרכים בערך של טריסטרם שנדי הוא מגיע לזה בן שלוש. Mm -hmm. הוא, לא... הוא מנסה לספר את סיפורך אבל הוא לא מצליח והוא כל הזמן יוצא מאיזון ואמרו טוב אי אפשר לאבד את זה ומה עשו בסרט. הם עשו סרט על העשייה של הסרט שמבוסס את ריסטון שיינלי. והם לא, שה, ששני הכוכבים משחקנים מספיקים את עצמם, כן אני אה, חושב. ו... רוב בריידן ו... ואשמור, ו... כן. Uh, סטיב קוגן. וסטיב קוגן, שהם תמיד ביחד. והראינו שהם לא מצליחים להפיק את הסרט, כי mm -hmm. כמו הדמות, במקביל לדמויות בספר, הם כל הזמן מתבלבלים ויוצאים ממקום ויש ויכוח על מי יקבל טוב בילינג. לזה אני קורא, הם שינו את הפנים, אבל הרוח נמצאת שם. וזה בדיוק מה שחסר לוואטשמן. עקר אוקיי okay. mm -hmm. זה כזה זה לקחת אתה רואה גוף אנושי בתצוגה וכזה כזה, אתה יודע הוא סטאפו הוא, הוא ממולא כן. כן הוא נראה כמו גוף אנושי הקברן עשה עבודה נהדרת זה נראה כמו שהיה בן אדם חי יכול אולי לקום וללכת אבל הוא לא יכול לקום וללכת רוח החיים הלב הפועם בווח. כן לא שם אבל. שיר? אבל אז, אז אתה אומר שנגיד קונסטנטים הוא משמר את הרוח. את הרוח. לא, אני אומר שהוא משמר את הגוף בלי הרוח. אז קונסטנטין הוא דומה לווצ'מן. אה, קונס... סליחה, לא שמעתי. שמעתי, שמעתי אה, קונסטנטין? לא, קונסטנטין? האמת, זה מקרה מוזר שבו הרוח היא... אה, טוב, בואו לי... את... לא, אמרתי, אמרתי, זה סרט טוב ועיבוד גרוע. אז קונסטנטין. <laughs> הייתי, מעד... הייתי <laughs> מעדיף מקרה קונסטנטין מאשר מקרה וואטשמן. אבל וואטשמן, הוא... אנחנו הסכמנו שזה סרט טוב, אני חושב. <laughs> או... הוא סרט צפי. אוקיי. <laughs> okay. אני חושב שבתור סרט הוא עובד, בתור עיבוד הוא עושה משהו מאוד שונה. כי הוא, כי הוא, לא, כי הוא לא עושה משהו שונה, זה מה ששונה בו מהמשך עיבודים האחרים. הוא עושה את אותו דבר, אבל לא משמר את הרוח. אז בתור סרט, אנשים שלא רוצים לקרוא את הקומיקס, וחבל, חבל, חבל, חבל, חבל, חבל, חבל, חבל, חבל, חבל, חבל, חבל, חבל, חבל, חבל, חבל, חבל, חבל, חבל, חבל, חבל, <esqurium> Dante, <tip> <t> uh, כן, בסופו של דבר זה סוג של כישלון. בוא נדבר קצת על השחקנים. כן, רציתי לדבר על השחקנים. אני חושב שהליהוקים ברובם מאוד מאוד טובים, המומות קרובים למקור, לפעמים מבחינה חזותית, לפעמים מבחינה חזותית, האיש שמביאו לשחק הדוקטור של אורשך, שהוא הדברים היחידים שנחתכו בגרסה האולטרנטית, אגב. מכל הדברים שהם הכניסו, הם לא שמו את הסיפור המלא של הדוקטור של רורשך. הם הכניסו את ברנארד וברני עם העיתונים שלהם, זה נמצא באולטימנט קאט, אבל הסיפור של רורשך. הנה דוגמה, כי דיברתי על זה בפודק. פרקים אחרים של הפודקאסט כמה פעמים, הדמויות המשניות האלה שמכנסות את ניו יורק, mm -hmm. הם אחת הסיבות שאכפת לנו שניו יורק מושמדת בסוף, כן. כי מור הבין, מור וגיבונס הבינו את מה שאני קורא לו בעיית אלדרן, כן, בסטאר וורס משמידים את אלדרן, <אנחנו> ואתה ואת כזה, דבר. אה כן, כאילו, בסדר, משמידים <אנחנו> את אלדרן, אבל לעומת זאת שהורגים את אובי וואן קנובי, אתה כזה, אכפת ממנו, הוא דמות שראיתי ואני מכיר. אז מסיימים את כל הדמויות האלה בתוך ניו יורק, כדי שכשהורסים את ניו יהיה yeah. לך נקודת עוגן להגיד אלוהים זה לא סתם כאילו אתה יודע מחקו מחקו בניינים הרגו בני אדם ובסרטים זה כזה. Oh, כן, כאילו, הם הרסו את ניו יורק הם הרסו את לונדון הם הרסו את מוסקבה וואטאבר okay. כאילו. טוב סניידר לא יודע אם הוא ידע את זה אבל הוא ניסה לפחות לעשות yeah. חלק מזה כמו שאמרתי okay. ברנארד וברני המוכר עיתונים והילד הקטן כן נמצאים שם כן יש שם את רוב הדיאלוגים שלהם כן. כאילו הוא מנסה להראות החיבור ביניהם, לא לגמרי עובד, אבל הוא לפחות מנסה לעשות את זה. הדוקטור, אני מניח שזה פשוט הרגע שבו אה, המפיקים אמרו לו, לא, אנחנו לא עכשיו נותנים לך לזכור עוד שחקנית שצריך את האישה, שהדמות של... המשנית הזאת שאנחנו לחתוך מהסרט. אני לא אכפת לא אם ההוטימה שלך. אני יודע בכלל אם בלורי הולך להיות קיים בעתיד, 2009, אני לא יודע אם החולכים עשו את זה עם את כת לך... כל כך הרבה כסף לעשות סרטון אנימציה שאנחנו כנראה לא הולכים להשתמש בו. השחקן היחיד שבאמת אהבתי פה, כאילו mm -hmm. ברמת מעבר עוד פעם לרמה של... כן, הוא נראה כמוהו, זה ג'פרי מורגן. כן, ג'פרי מורגן זה... באמת, זה קשה, קשה, קשה לשנוא את ג'פרי mm -hmm. מורגן, מישהו שמתמחה כבר שנים על גבי שנים בלשחק את המאניאקים האולטימטיביים, mm -hmm. כאילו אנשים שאתה אוהב לשנוא, כן. וזה די מתאים ל... לה... זה לא רק שהוא נראה כמוהו, זה לא רק שהוא נראה קצת כמו... כמו ממש כמו הקומדיאן, כמו שריך, לא סמגנס אפילו את הניהליזם הבסיסי שבלב הדמות הזאת. כן. ולעומת זה יש לך הרבה דברים מוזרים. כאן גוגינו בתור סילק ספקטר מקורי. גוג'ינו אני חושב. גוג'ינו. לא משנה. עם איפור הזקנה שכזה. תזכרו, שחקנית זקנה חבר'ה, אנחנו רואים אותה בפייסט. זה, מעניין כי זה מקרה, זה לעתיד. הם שוחרים שחקנית צעירה. כי זה יותר קל להפוך שחקנית צעירה לזקנה, מאשר שחקנית זקנה לצעירה. והם עושים את זה בשביל הפלאשבק. Mm -hmm. אז מה, אז אתה חושב שהיו צריכים לזכור שתי שחקניות? אחת תשחק את סלי ג'ופיטר, גרסה עד ש... שנות החמישים, ואחת תשחק ש... את גרלונדו. אני חושב זו... שצריך לעשות איפור זקנה יותר נורמלי. <laughs> יש, <laughs> בלי ספוילרים לסרט שלא מודברר פה, יש בפרומיטאוס, כדאי שבו שחקן צעיר מופיע <laughs> עם איפור זקן ואתה כזה, <laughs> וואו, אתה לא יכול פשוט לטבול את הפנים כן, היא נראית הרבה בחוץ קנה מהקומיקס, זה בטוח. היא לא נראה לי שהיא יכולה להיות אימא של מלינק, היא נראה פה היא האחות הבוגרת שלה. Mm -hmm, זה מאוד בעייתי, כן. כן. הוליס מייסון בסרט, אין הרבה מה לעשות בסרט, א', בגרסה המורחבת רואים את סצנת מוות של הוליס מייסון, mm -hmm. שזה אחד מהדברים הכי, אני מאוד מאוד אוהב בסדר, גם, בספר קומיקס בג... המקורי. גם, בגרס... גם בגרסת הבמאי. אה, אה, אז הזה, זה סצנה מאוד מאוד רגשית בקומיקס, mm -hmm. אני עדיין כאילו... אני עדיין כאילו חושב שזה עובד כי הוא, כי זה קל מאוד להתחבר להוליס אפילו שהוא, הוא לא בן אדם מושלם אף אחד לא ביקום של וואטשמן אבל הוא כן איש זקן נחמד כזה ושהוא מת ככה זה מאוד מאוד עצוב. Uh, ב... הם עושים איזה טוויסט שם בגרסה, זה אחד מהשינויים, הם עושים טוויסט המוות של הוליס קצת, <אח> הם מראים אותו עם הנוט או הנוט איך שלא קוראים להם, uh, והם מרביצים לו והוא קצת נלחם חזרה כי הוא, כי הוא היה גיבור פעם והוא <אח> ושהוא נלחם בהם הוא רואה הבזקים של שלהד... נבלי ארץ נלחם במעבר מולוק וכל מיני דברים אחרים שאיינם שמות. בקומיקס זה היה פשוט קטעים uh, מגזרי העיתון שלו בדירה של מקבוצים כן. שמראים אותו מרביץ לדבות. כן זה לא עובד בדיוק אבל אני, זה שינוי שהוא הוסיף זה נראה לי זה נחמד. Uh, okay, אוקיי אבל שאר הקאסט. Uh, אני חושב שפטריק ווילסון uh, בתור Night Owl, עושה עבודה טובה. Uh, הוא די מצליח לשמר את הפתטיות של הדמות הזאת לדעתי. זה בסופו של דבר זה איש מאוד מאוד עצוב ופתטי, דניאל דריידמן, אני חושב שהוא כן מצליח לשדר את זה. Good אני good לא מה... מכיר את רוב השחקנים mm. מדברים אחרים אגב, את מתי גוד בתור אוזמנדיאס מתי גוד זה אחת מהבעיות העיקריות, של... אחת מהבעיות של הרבה אנשים, כי הם עשו, זה שינוי, א', אגב. זה סוג של שינוי מה שהם עשו אני שמעתי הרבה אנשים מדברים על זה. כי אוזי uh, הוא אמור להיות האידיאל הארי. של אדם מושלם שקצת התבגר הוא אמור להיות בין 40 ומשהו. כן אבל. מג'ייק גוד היה בין 30 כשהסרט יצא. אוקיי. בקומיקס אני חייב להגיד uh, אני לא רואה הרבה הבדל בין עוזימאל. Okay. אני לא רואה את עוזימאל. Okay. בתור בין 40 בס... okay. ברגעים okay. האחרונים של הקומיקס. הוא, כאילו בחוונה... הוא, הוא כל כך בריא וכל כן, כך כן, אידיאלי שנראה בכל... אותו דבר. הם אומרים בסצנות שמתארים אותו שזה לא תאמינו שהאיש הזה בין 40. כן. אתה יודע מי היה יכול להיות עוזימאדיאס מצוין לפחות מהבחינה המטאפורית שאני mm -hmm, מדבר עליה? כן. טונקרוז. Ooh, okay. דבר, כי יש לך את המגנומליה המובנית באישיות mm -hmm. של השחקן והרעיון הזה שזה בן אדם, יודעת, כשהסרט הזה יצא טונקרוז היה בן 50. כן. Okay. כאילו לא, 47. והוא mm -hmm. עד, עד היום כאילו היום הוא בן 55 והוא נראה כמו בן 30. כן, אני לא חושב שהיו יכולים לשכנע אותו לעשות את זה אבל לגמרי לא, לא, לא, כן. זה רעיון מאוד טוב. אבל הבעיה שאני שמעתי שאנשים, צריך להביא מישהו עם מטען מסוים כן. ולא סתם בחור שנראה טוב בלי חולצה. בעיה נוספת ששמעתי על אנשים מדברים עליו עם מוסי מנדיאס זה שאני ש... ש... לא... אבל אני שמעתי מישהו אומר בגיקה אתם דיברו על זה שהם mm -hmm. דיברו על העיבוד. הוא גם מאוד חכם, אבל הוא גם מושלם מבחינה פיזית. מנהפיזי המושלם, כן. בסרט, הוא עדיין מאוד מאוד בריא וחתיך וזה, אבל הוא רזה יותר. הוא קצת יותר נראה חכם מאשר חזק. ובגלל שכולם בסרט מקבלים, כל בני אדם הרגילים לכאורה בסרט מקבלים, כמו שאמרנו קודם, את הטיפול הזה של, אתה יודע, המכות שלהם עושות <אז> יותר נזק, כן. מרביצים ושוברים קירות, בועטים במישהו והוא פתאום אף שני מטר באוויר, אז הרעיון של הוא קצת יותר מהם, כן. הוא עדיין אנושי אבל הוא כזה, הוא קפטן אמריקה והם בטמן, כן, אבל... לא מתגשם כי בסרט הזה כולם קפטן זה, אמריקה. כן, זה כן, אבל הם לא עשו אותו קפטן אמריקה, הם עשו אותו, לא יודע, הפלאש. כמו רק כזה שהוא, נגיד הפלאש שיש עכשיו ב-CW, הוא עדיין שרירי, הוא עדיין זה, אבל הוא קצת, קצת גמלוני <גם> כזה. אין, אין, לו, אין לו את הנוכחות המתאימה. אבל אני אומר מבחינה פיזית יש לו בעיה אחרת, אבל זה פחות משנה לי. מי עוד? ג'קי ארל היילי, אני חושב שאותו האנשים הכי אהבו מלכתחילה. כי, כי זה רורשך, רורשך נוצר, הוא נוצר כדי שהקהל יאהב אותו ואז כעיקרון בסוף הקהל אמור ללמוד, אם לא לשנוא אותו אז להבין איפה הוא טועה. Mm -hmm. וכאן, כן. כמו שאמרנו, רוב על... הקהל פשוט אוהב אותו. אני חושב <laughs> שהוא עושה עבודה טובה, הוא דומה לרורשך בלי המסכה, הם עשו עבודה טובה של 아, okay. לראות אותו בלי המסכה, הוא, הוא עושה את הכל של רורשך, הכל של רור די דומה נראה אני לא יודע בעצם מה אנשים למינו שהם ראו את הר אורשך. אתה אמור לחשוב משהו כזה משהו מאוד מחוספס. בדוקומנטרי שעשו על אלן מור יש קטעים שהוא מקריא מהקומיקס. ואיך הוא מקריא? הוא מקריא את זה בצורה כזאת הקול שלו הרבה יותר עמוק כי זה אלן מור ויש לו. אלן מור מגיע באופן טבעי עם עם באס של ג'יימס הרו ג'ונס כזה. הוא לא צריך אפילו לעשות כזה. הוא לא צריך לעשות זה מגיע לו טבעי אבל זה כן מכוון למשהו מאוד גרוני ונמוך. כן. Ee, אז הוא עושה את זה, זה דומה מאוד לכל שהוא עשה אותו שחקן בתור פרדי קרוגר, זה בערך אותו קול, יש בזה טיפ טיפה נולן באטמן אני מרגיש, הוא קצת לקח השפעה מזה. זה יותר, אתה יודע, עם כל החיבה של נולן באטמן, מה שכולם ירדו אליו שם, הכל הממש. זה אמורה להיות קול מאיים אבל זה mm -hmm, בעיקר זה נשמע לא כאילו לא. צריך <laughs> הוא צריך לא, או להפסיק לעשן כן, זה עובד יותר טוב פה או, או לקחת כזה אה, כן. הילי, הוא אנשים תמיד אוהבים אותו אוהבים אותו בתור פרדי קרוגר אוהבים אותו בתור אה, כאילו כמה אנשים לא אהבו את העיבוד של פרדי קרוגר כן. הרבה אנשים אהבו אותו בתור פרדי קרוגר אמרו יש פה, יש, פה, יש פה משהו שהוא עושה הוא טוב בזה אה, מי עוד נשאר ויליק רודאפ. אה, אני חושב שהוא הוא, אני חושב שהטון שלו הוא שוב לא רואים אותו חסרת הרבה כי הוא. מתחת הרבה מאוד איפור ולא איפור, איפור דיגיטלי, איפור דיגיטלי, איפור דיגיטלי כן. כן. הכל שהוא עושה בתור המנהטן, לדעתי הוא די מתאים לאווירה שהם מנסים לשדר בתור מנהטן, מאוד מאוד מרוחק ומונוטוני כמו מישהו כזה שהוא ישות חשובה יותר, <laughs> וזה מאוד קרוב לזה, הוא מוסיף אז... לשם קצת ריספ, שזה מוזר. אבל יכול להיות שזה טבעי שלא אני לא מכיר את השחקן בכלל מה שעשה מה שהסרט כן גרם לי להבין זה שאחת הבעיות בקומיקס הרעיון של דוקטור מנטן הוא. הוא מאוד מושך כי הוא באמת הוא נראה כמו האדם איך קראו לזה האדם של דה, ש... דה ש... של דה וינצ'י כן האדם הוויטרויאנית הוא mm -hmm. כזה הוא מושלם מהבחינה מבחינת מבחינת הדרך שבה אתה יודע יש לו את השרירים והזוויות כן. ש... הידיים מתאימות בדיוק בזה לרגליים ואתה אף אישה לא, רוב האנשים לא יימשכו לזה. אתה מסתכל על מה נשים מוצאות נושך בנגיד כוכבי כן. קומיקס וכזה, זה לא אנשים שנראים ככה, הוא, הוא גרסה. הוא, הוא, הוא נראה כמו אתה יודע, הוא מנופח לגמרי, he's jacked up, כן, אבל... וזה, זה קצת כזה שוורצינגר רק חלק לא, יותר, בכזה שני אנשים שהתאהבו בו בקומיקסים, זה האישה שהייתה איתו מלפני זה, וסייג' ולאורי ג'ופיטר שיש שם מלא בעיות, אני מדבר על, אני מדבר על משיכה מינית, אז... אתה חושב שהוא היה צריך משיכה מינית? לא, אני, אני פשוט אומר שהרעיון של מור וגימוץ לגבי מה שמושך מינית, הסרט גרם לי להבין שזה משהו שלא עובד, הרעיון ש... רעיון שיש את זה הוא מופיע עם העירום שלו במקום שאנשים יגידו זה לא בדיוק זה אבל אני חושב שמור וגיבונס ניסו לגרום אנשים להימשך את זה או לא מוצג בתור משהו משהו קצת מפחיד כאילו כי הוא בגלל שהוא ככה אנשים מפחדים ממנו ואני זוכר שקראתי משהו שגיבונס או נראה לי אמר את זה שהוא ניסה שוב הנושא ש. כולם דיברו עליו בזמן שרוצמן יצא זה הבולבול של דוקטור מנהטן זה הבדיחה הזה וזה מה שגיבונס ניסה לעשות גיבונס אני זוכר שממש קראתי אותו אומר אוקיי מור אומר שהוא צריך להיות ערום אני הולך איכשהו לעצב את האיבר מין שלו בצורה כזאת שלא תמשוך תשומת לב. אני ממש זוכר שקראתי אותו אומר את זה אני הולך להשקיע בזה יותר מדי זה הולך להיות מאוד דיטיילד כי אני לא רוצה שאנשים פשוט יסתכלו על זה ולא יקראו את הקומיקס מלינה אקרמן, אקרמן. אקרמן זאת אוקיי זאת דעת וואטשמן <laughs> Watch דיברנו על זה אחרים של הפודקאסט יש משהו בעייתי ביחס של הקונקס לנשים לא במובן <laughs> לא הקלאסי של אתה יודע כזה אלן מורסון אנשים כל היצירה הזאתי יש תחושה שאתה יודע. יש לך אישה אחת מול איזה שבעה גברים ואתה אני מניח שאתה יכול להוסיף את אימא שלה כדמות ראשית אתה יכול אבל אז אתה מוסיף את הדמויות הגבריות הוותיקות יותר והיחס נשאר אותו דבר. וכן אפשר להסתיק את זה באלן מור מנסה להעיר על החוסר שוויון המובנה של גיבורי העל אבל יש הבדל בין להעיר משהו לבין לשמר אותו אני מניח. והאם הנוכחות של מלין האקר משפרת משהו? היא שחקנית דווקא שאני כן מכיר מחוץ לזה, היא בצ'ירטון הוספיטל, הפרודיה הטלוויזיונית על סדרות בתי חולים שאני מאוד אוהב. אם יש לה כישרות קומי זה לא כל כך נכניע פה. היא מצליחה להיות מצחיקה שם, התסריט מאוד טוב, והיא מצליחה להיות אנושית. אני לא, אני מאוד מאוד רחוק מלהיות טוב בלהגיד, מלהיות שחקנים הם טובים. Mm. אני לא טוב בזה בכלל. Uh, אני חושב שהיא לא נוראית בסרט, אני לא יודע, זה כאילו, יש רגעים בסרט שאני מרגיש כאילו שהיא מאוד מאוד כזה, לא יודע, לא רובוטית, פשוט, פשוט, פשוט לא טובה. אבל יש רגעים שאני מרגיש, לא יודע, אתה לא חושב שהיא טובה? נתן לדבר על, על זה, אני, אני לא אני טוב אני בזה. אני חושב שמה שנתנו לה לעשות זה פשוט לא, לא, אתה יודע, אין לה, אין לה הרבה מה לעבוד איתו. יש את הרגעים הרגשיים שלה בסרט הריבים שלה עם ג'ון והיא לא עושה את אותם באמת. הסצנה שלה עם ג'ון במאדים שהוא בקומיקס אחד הרגעים הכי רגשיים הכי טובים בסרט בספר בספר זה מאוד מאוד טוב בסרט זה לא זה מה שאני רוצה להסביר בו כן מרגיש מלאכותי זה כזה. אני נופלת וזה נשבר וכזה כן בקומיקס שמשהו נופל בדיוק ונשבר mm -hmm. זה בסדר בקולנוע זה סתם נראה קיצ'י מלוא דרמטי. עוד עם... דבר משהו שיכול לעבוד בקומיקס ואף פעם עובד בסרטים שמישהו נופל על הברכיים כזה נו. Mm -hmm. so, uh, הדוגמה המושלמת למה זה לא עובד בקולנוע וולברין בקומיקס לעומת וולברין בגרסה הקולנועית של אקסמד שלוש. ה... אנשים לא עושים את זה בנאדם כן, אנשים עוד, פשוט עוד, לא עושים את זה. או יותר קרוב לנושא הזה סופרמנט של זקס ניידר צועק. לא עובד. לא. <laughs> כן, זה עובד. זה הכסר השי בנוסף לזה יש מלא מלא אנשים להם, שיש להם תפקידים מאוד קטנים הרבה מאוד משחקים אה, סלברטים בגרסה, בגרסה המורחבת. יש שם את, את, את, את, את המקלפטינג גרופ כן. יחד עם אה, פט ביוקנן וכל ל, זה, קוקה מופיע, טרומן קבוטה לחמש שניות, אה, יחד עם אנדי וורכהול, אבל זה, זה, זה במונטאז' במונטאז' הכל דברים האלה עובדים, ניקסון מאוד מאוד גרוע, אני, אה, כן, אני, אני בשול... השחקה נראה כאילו מזיע מתחת לאיפור הניקסון <laughs> שהם שמנו לו. כן ניקסון אני מאוד כאילו אוהב תמיד לראות את ניקסון וקיסינג'ר איפשהו במשהו. הבעיה עם ניקסון וקיסינג'ר זה שהם נראים לא אמיתיים כשאתה מסתכל על עצמם שהם לא נראים כמו ארכיטקטורות של עצמם. אני אוהב אותם בסרט אבל לא יודע סתם אני אוהב שהם שם ידעים הרבה מה לעשות. יש להם קצת כזה. או ג'נט ג'ייני סלייט. ג'ייני סלייטר? זה השם של אשתו של איזה שעבר? החברה שלו? היא החברה המקורית של... היא ממש נראית צעירה מדי בסרט הזה. כאילו, זה אני שמתי לב להרבה... היא מופיעה כשהיא יכולה בסרט הזה, היא לא, אתה פשוט גילחת לה את הראש. כן, והיא אמורה להיות כל כך הרבה יותר סכנה, כי זה הקונספט שהוא נשאר צעיר, והיא... לא. מחלקת האיפור של הסרט הזה קצת פישלה, הייתי אומר. עם הדברים האלה, כן, אם נגיד... לא יודע אם כן, המחלקת הדיגיטלית עשתה עבודה טובה, המחלקת הדיגיטלית עשתה עבודה מאוד טובה, מחלקת האיפור, לא יודע איזה עוד דרמות, יש את הגמד מסיינפרד הוא בסרט בתור ביג פיגר, הוא עושה עבודה בסדר, אין לי הרבה מה להגיד על זה, זו עוד חשובה כל כך, עוד פעם כמו שאמרתי לגבי שאר הסרט זה מרגיש כאילו זה מלוהק. עם המחשבה על אוקיי אם זה נראה כמו המקום במקום על האם זה נאמן לרוח. לא נראה כמו המקום בכלל. חוץ מזה שהוא גמד. העובדה שהוא גמד זה הקשר של המקור זה די שונה. הוא עושה עבודה בסדר. ג'ירארד באטר נמצא בסרט הזה. סוג של. אם אני רוצה לדבר על הבלק פרייטר קצת שזה מעניין. הבלק פרייטר אני מרגיש שזה שיגעון של אלן מור. שלא היו חייבים לאבד את הסרט בקומיקס זה עובד. בקומיקס זה עובד בערך. אלמור. אתה מאלן נכון? יש שני סוגי אנשים בעולם שקוראים את וואץ'מן. אלה שאוהבים את הבלק פריידר ואלה שרוצים להביא פנים. אני אוהב את זה. אבל אני גם זה עובד מאוד מאוד טוב אני מאוד מאוד אוהב את הקונספט הזה של הגיבורי על קיימים אז אין קומיקסים של גיבורי על יותר. פיראטים החליפו את זה אני מאוד מאוד אוהב אני אפילו אוהב את ה... את ה... איך קוראים לזה? Backמטר כן. שמצרפים מאוד אוהב את זה על העילה של הכותב וכל דברים האלה מתו הדברים האלה. אממ, אני אומר... ברייק זה עובד בקומיקס זה גם מתקשר לנושא יש שם סוג של הקבלה. כן, כן הסר, הסרט אין מור כמובן אז מאחר והסרט לא עוסק בהיסטוריה של האנימציה אז פשוט עושים mm -hmm. לא את האנימציה זה העניין אז האם, <laughs> זה האם, האם האם זה לא היה עובד יותר טוב אם הילד היה פשוט הולך לאיזה אולם קולנוע לראות סרט שלו. בלק אבל בלי אז בלי. אתה מוריד את ברני וברדק כן. לא, ואז הוא צריך הוא לעשות הוא... שינויים. צריך לעשות לא, שינויים. לא. כן. צריך <laughs> לעשות שינויים. לא. צריך לעשות שינויים. לא. צריך לעשות שינויים. לא. צריך לא. יודע. אם היה לו <laughs> איזה <laughs> חבר שהוא מקרין <laughs> סרטים ישנים. כן. עולם סינמה וכזה הוא פשוט נכנס לשם כל היום ורואה אה, סרטים ישנים מש כן. <laughs> הוא משתלב עם הידעה שלנו כאילו כן, נכון? הוא מטאפורה, כן. ל... אם אתה רוצה לקרוא את זה אתה יודע אפשר להגיד שהוא מטאפורה לאוזימדיאס אפשר להגיד כן. שהוא מטאפורה, הוא מטאפורה לאנשים שחושבים שהם להשליט את הרצון העולם כן. ולעשות סטופ ובדרך <אז> מוצאים עצמם בעיקר הורגים דברים. כן זה מאוד מאוד יפה זה סיפור יפה של אלמור אני חייב להגיד שרוב הזמן שאני קורא את זה, קראתי את הספר כמה פעמים כמובן, כן. יכול לעקוב אחרי העלילה בתוך העלילה הזאתי. Um, אני חושב שאולי, <laughs> אני חושב שאולי זקס נאללה פשוט יכול לעשות בוא נעשה לי איבוד של בלק פרייטר כי זה דווקא, זה דווקא נראה טוב זה אנימציה היא לא נראית כמו קומיקס בשום צורה אבל היא יפה אני מבין את הסיפור יותר וזה די מכה בי בדרך שזה לא רק בקומיקס. Mm. Uh, אבל זה לא קשור כל כך וכמו שאמרנו זה נמצא רק. חומר... כן, לא, בנוסף לזה את יכולה את זה רק אם אתה רואה את זה בנפרד או באולטימט קאץ של שלוש חצי שעות זה נחוץ זה נחמד יפה שעשיתם את זה. אמא... לא יודע, אם כאילו לא היה את הבקפרייטר האמיתי כן. והיו אומרים לי היי אתה סרטון אנימץ המוזר הזה שמישהו עשה הייתי מתחבר לזה מאוד. Mm. אני חושב שאנחנו יכולים לסיים. כן, זה נראה לי הכל. כאילו אפשר עוד איזה... אפשר תמיד לדבר עוד ועוד ועוד על וואטשמן ועל סרט, לכל מול מי נתנו לעשות סרט כזה ארוך? זה מאוד מפתיע שעשו את זה. מה עם המבטא של אתה חושב על זה משהו? אני לא חושב על זה בכלל. משהו מוזר. שחקן אנגלי, מתיו נכון? כן, אבל הוא עושה משהו קצת גרמני, כי ההורים של הם גרמנים בקומיקס. אני לא חושב שחקנים שחקנים אנגליים שנסוים לעשות מבטא אמריקאי זה לא נורא כמו שחקנים אמריקאים שנסוים לעשות מבטא אנגלי מה שבדרך כלל עושים זה אם נשים לב רוב שחקנים האנגליים שמשחקים אמריקאים הם הולכים על הגרוני כזה בכוונה כן. והם עושים ביטוי יתר של מילים אבל בגלל שיוזימדיאס הוא הוא לא יכול לעשות זה אז מצ'י גוד כזה מנסה למצוא איזה דרך לעשות הוא נכניס גרמני שם בטוח mm -hmm. יש שם הרבה גרמניות כן הוא אנגלי, לא לא אנגלי לא אבל... לא. אז אני חושב ולא יודע, יכול להיות שהוא קרא את הקומיקס, הוא אמר, או, oh, הורים שוגרמנים, אני יכול לעבוד עם זה, נאצים, ארים, הכל מתחבר שם כן. בצורה נמורית יפה כזאת. <קל> כן, אז בסופו של דבר אני אוהב את הסרט, אה, הוא לא עיבוד טוב. אתה חושב שצריך עיבוד טוב? לא, אני, watchman, נשאיר את זה כמו שזה. Watchman, watchman, watchman. רוב הקומיקסים שאלן מור כתב אה, עובדים בסדר גמור בפני <קל> עצמם, אני לא... אם מישהו קורא את זה, ויש לו איזה הבזק של השראה וכזה, זה יכול להיות שיש לו קפיצה מעניינת ל... ואז הוא יושב לעשות זה עיבוד? כן. אם העיבוד משתמש בקומיקס בתור, אתה יודע, הזרע שממנו ינבע את העץ הזה. אבל אם הוא יושב על זה ואומר, תשמע, אלן מור זה שם מאוד מאוד מוכר ומוערך. כך, אם אני אעשה עכשיו עיבוד למריקל אנשים יבואו רק איזה מריקל או וואטאבר, למה? מיריקל מנט כבר שם, וואטש מנט כבר שם, פרום הל כבר שם. Yeah. And... whatever happen to the man of tomorrow כבר שם כולם mm -hmm. שם לא... האמת העיגוד הכי טוב של אלן מור זה הגרסה המצוירת של whatever happen to the man of tomorrow וגם זה יודע, אני לא מרגיש שזה נחוץ במיוחד okay. זה, זה, זה מרגיש כל כך מוזר בתוך הנרטיב של סדרה מצוינת של ליגת הצדק mm -hmm. כי זה לא קשור לאיך שמציגו את הדמויות הספציפיות האלה עד אז mm -hmm. ואז כי פתאום מגיע הפרק הזה. והם, הם מתחילים להזיז את הדברים הזה כזה אתה יודע קצת יותר קרוח וונדר וומן קצת יותר כזה לוחמת עצמנית ופתאום מונגול זה הדבר הכי חזק בעולם. זה כנראה העיבוד הכי טוב בעיקר כי לא היה להם הרבה מקום לפשל. אז אם אתה חושב נגיד שמישהו קורא את האלה ואומר אני יכול לעשות מזה משהו בוא נעשה פריקוייל בסדרת קומיקסים שנקראת before watchman. זה, זה, זה משהו אחר מהסיבה הפשוטה שזה פשיטת רגל, כן. טוב, לא, אני לא אגיד פשיטת רגל מוסרית של DC כי בוא, בוא נדע באמת אם אתה קורא קומיסט גיבורי על גם אלן מור אתה יודע אתה אנחנו, אנחנו חלק אנחנו משתתפים בתעשייה שהייתה בנויה במשך שנים על ניצול היוצרים שלה. המקרה של אלן מור ווואטשמן אני לא חושב שנכנס לזה בפודקאסטים אחרים שזה מוזר לי אבל אני אנסה את החלל שנתת לי פה למה לא בוא נאריך על זה עוד קצת. אלנמור ודייב גיבונס וג'ון היגנס יצרו ביחד קומיקס שהוא לא כמו קומיקסים אחרים. וואטשמן mm -hmm. הוא לא כמו כל קומיקס אחר. ואתה יודע את זה כי כשהמאה העשרים הסתיימה, טיים מגזין ישב לכתוב את רשימת הרומנים הכי גדולים של המאה העשרים ולתוכם הוא הכניס שני קומיקסים בלבד. אחד מהם זה Dark Knight Returns ואחד מהם זה וואטשמן. מה אוסון נכנס? זה... Hmm? מה עושה, נכנס? מה הוא סוניקס? לא. עכשיו, אני חושב שהרעיון מטופש לעשות רשימה של ספרים ולהכניס אליהם קומיקס, כי זה יצירת אמנות נפרדת, אבל זה דוגמה אחת מבני רבות לזה שוואטשמן הוא לא כמו קומיקסים אחרים. וואטשמן הוא לא זיכיון, הוא לא אוסף דמויות שאתה יכול לנצל ולארוז מחדש. וואטשמן הוא יצירה של אלן מור, דייב גיבונס וג'ון היגנס, ואפילו יותר ספציפי, יצירה של אלן מור, דייב גיבונס וג'ון היגנס, בשנת אם אלן מור של ימינו היה מנסה לעשות המשך לוואטשמן, אתה יודע, הייתי אומר, מותר לו מבחינה מוסרית, זה כנראה הולך לצאת רק אלן מור לא עשה שום דאור שמתקרב ברמה לזה מאז. אז DC יכולים חוקית לעשות זה, למי שלא מכיר את המקרה, הם חתמו עם היוצרים המקוריים של הקומיקס על הסכם כזה, הקומיקס יצא לאור, ושנה אחרי שהוא יצא מדפוס, אז הזכויות על הקומיקס יעברו לידי היוצרים המקוריים. ובשנת 1986 לא היה דבר כזה רומנים גרפיים כמעט, היה מעט מאוד רומנים גרפיים, היה מעט מאוד ריפרינטים, ושנה אחרי הקומיקס היה נעלם. אבל וואשמן היה ההצלחה הכי גדולה היה אי פעם. זה ו... בעצם ו... יכול לעשות את זה מ-1987 בערך, ופשוט חיכו על uh, לפני כמה שנים? Mm -hmm. הדיסיס יכלו חוקית לעשות את זה מ-1988, הם יכלו, הם ניסו לעשות את זה במשך שנים. אה, והם יצא, הם אמרו, על... אה, הפרקוול אתה מתכוון? כן. לא, הם, הם, יכלו לעשות, הם יכלו לעשות, מתי שהם רצו, הם, הם לא, הם לא עשו את זה עד שהם יהיו נואשים כספיק <laughs> מספיק. כן, ל... ל... ל... והעורך הראשי שלהם למשך הרבה זמן, אני לא זוכר מי זה היה, לא ג'ים שוטר? העורך הראשי שלהם לא אהב את וואטשמן, אבל כן אמר שהוא דואג מבחינה מוסרית לרדת הזה והוא סירב, <laughs> וברגע שהעורך הזה הוחלף הם אמרו טוב בסדר אפשר לעשות את זה מאוד מפתה מאוד מאוד מפתה וואטשמן הוא לא כמו קומיקסים אחרים וברגע שאתה מנסה לעשות משהו כזה ואתה אומר אה כן זה זיכיון בוא נעשה לזה פריקוויל של 49 חוברות לאחד מהם קראו דולר ביל האירוניה גבירותיי ורבותיי זועקת אם אתה עושה את זה אתה מנסה להוזיל את המוצר עכשיו אתה לא יכול להוזיל את המוצר כי וואטשמן יותר חזק ממך. וואטצ'מן יותר טוב מכל מי שהיה מוערב ב- before watchman ואחד מהאנשים שהיה מוערבים ב- before watchman זה דאווין קוק אחד מהמנים האוהבים עליה זכרונו לא לברכה אבל זה קצת קטע מהזיכרון שלנו מבחינתי. Okay. אין שום סיבה בעולם לעשות את זה בקומיקס לעשות את ההמשך לוואטצ'מן אה, כי מהפרקים פה דיברנו אני ואחד המנחים. על מולטיברסיטי פאקס אמריקנה קומיקס שעשו גרנט מוריסון ופרנק ווייטלי שהיה תגובה שלהם לוואטשמן mm -hmm. שהציג את כל העלייה של וואטשמן מזווית אחרת וזה מקובל עלי כי הם לא אמרו זה וואטשמן הם okay, אמרו מראש הם השתמשו בשמות הם השתמשו בשמות של גיבורי צ'רלסטון המקוריים mm -hmm. קפטן אדום ודה קוואטשטון okay. ובלו ביטל אבל הם הציגו את זה מראש בתור תגובה לוואטשמן הנה הטייק שלי על הרעיונות הדומים. סוג שכמו שאן מור אמר זה לא צ'ארלסטון. כן. אני אקח את האחרים האלה. וקרה עוד מעט עם ווטשמן לאחרונה. בוא ניכנס לזה כי זה יותר מדי מסובך. כן, נזמד שאנחנו מקליטים את זה בשנת 2016 כאמור 30 שנים לווטשמן. DC החליטו להכניס את הדמויות של ווטשמן ליקום גיבורי שלהם. לא יודע לגמרי עשו את זה עדיין. הם רמזו על זה מספיק חזק כן. כדי שאני כתבתי פוסט מאוד ארוך ועצבני בעלילון כי זה mm -hmm. כי אם אני לא כותב על וואטשמן פעם בשבוע <laughs> אני מתפוצץ <laughs> כי כאילו, <laughs> אני מחובר אז זה כמו סרט ספיד <laughs> רק שזה אקדמאי זה כזה אם אני לא כותב מה על וואטשמן פעם בשבוע מלא פודקאסט אני אסור <laughs> להתפוצץ. <laughs> אני חושב שזה רעיון רע אז רק הזמן יגיד אם זה רעיון ממש רע או סתם רע. אבל אני חושב שכדאי שנסיים כי אנחנו בזה, זה הפרק הכי ארוך שאי מוקלט בספירה. זה שלוש וחצי שעות של סרט. טוב אז בוא נסיים עכשיו עם קצת פלאגס. כן, אני כאמור תום שפירא למי שמעוניין למצוא פרקים קודמים של הפודקאסט ודברים קודמים שאני כותב אפשר למצוא את זה ב-alilon.net,alilon.comics של ישראל. ואנחנו מקווים מאוד שזה יחזור לאייטיונס מתישהו. אה, אם כן. אייקסט יתפסו הפוד... עולים בינתיים בארכיון כן, אלטרנט, אז לא לדאוג לא אם קיימים. אה, אז אה, בעיקרון כל מה שקשור אליי זה בפרופיל פייסבוק הרגיל שלי יונתן עמירן פשוט תעקבו או תעשו, תהיו חברים שלי שם הכל שם יש לי תוכנית שבועית אה, באינטרנט באתר חללית נקודה טבעי. שזה אתר טלוויזיה אינטרנטי כזה, יש לי תוכנית שבועית בימי חמישי שמונה וחצי, זה לא קשור לקומיקסים בשום צורה, על פשוט תוכנית קומדיה, אני משחק דמויות, מארח קומיקאים חברים שלי, תום אהרון, תומר פישמן, טלתי רנגל, מארח אותם, אנחנו מדברים על אירועי השבוע ואני עושה הרבה בדיחות יפשיות. הפודקאסט, כמה גרוע זה יכול להיות, יש איזה עמוד בפייסבוק, כמה גרוע זה יכול להיות, פשוט מאוד. לכו לשם אנחנו מקווים מאוד לחזור אנחנו עובדים על זה עכשיו יכול להיות שעד שהפרק הזה יעלה כבר תחזרו <laughs> אני מקווה מאוד uh, אנחנו עובדים על זה עם, עם גיקסטר הפודקאסט הוא של גיקסטר אנחנו עובדים על איתם אנחנו מקווים מאוד שהפודקאסט יחזור אז תעקבו אחרי גיקסטר היא גיקסטר uh, גם עמוד בפייסבוק כמובן גיקסטר מאוד. פשוט מאוד uh, אנחנו עשינו שם כמה דברים uh, קומיקסים בזה יש לנו פרק שאם אנחנו נחזור הוא יהיה דרמה מזיש זה לא אבל אני מניח שזה יפנה לכמה אנשים, הדרגמבוד אבוליושין הסרט, אנחנו נדבר על זה. אנחנו רוצים לעשות את תיקו וסטורים ג'נטלמנט מתישהו, זה יהיה נחמד. זה יהיה נחמד למישהו, כן. ועושים את פנטסטיק פור, הסרט, שהוא באמת היה נוראי. הרבה יותר גרוע. שרטי קומיקס מצוינים אחד אחרי השני. עכשיו מבין למה כל כך ננת מוואטשמן, למה כל השרטי קומיקס שלו הוא פנטסטיק פור. אני... טוב, אז זה היה... הוא פודקאסט אני סתום שפירא, אני אוהב את האמירן, מה לפעם הבאה, נפגש בסרטים.